שיעור שמיני, חלק א', בית חולים, חולה בבית. בזמן האחרון, דני אינו מרגיש טוב. אני צריכה לקחת אותו לרופא היום. יש לו חום, ואין לו תיאבון. כאשר אני צריכה לבקר אצל הרופא, אני הולכת מוקדם בבוקר. יש לנו תור לרופא לשעה תשע. דני שונא לבקר אצל רופא. הוא אינו אוהב לקחת תרופות. לעתים מגיע הרופא מאוחר למרפאה. הוא עורך ביקורי בית. כל החולים יושבים בשקט ומחכים בתור. סוף סוף בא הרופא שלנו. תורנו הגיע. הרופא בודק את דני. הרופא רושם לדני מספר תרופות. דני צריך לשכב במיטה ארבעה ימים. הוא צריך לישון הרבה ולנוח. חלק ב' דני חולה. אמא, קר לי, אבל היום לא קר, לי חם. כואב לי הראש והגרון, אני לא רוצה ללכת לבית הספר. שים את המטחון בפה. צריך להזמין רופא. אני לא רוצה רופא. הרופא אומר לפתוח את הפה ושם כפית בפה. דני, אתה לא תינוק. הרופא רוצה זריקה, אני לא רוצה זריקה. אתה רוצה תרופה במקום זריקה? לא, אני גם לא רוצה תרופה. אני חושב שלא כואב לי כלום. אני בריא. אני הולך לבית הספר. אצל הרופא מה שלומך, דני? לא טוב, אני חולה. מה כואב לך? הראש כואב לי, הגרון כואב לי, יש לי נזלת. איך אתה ישן בלילות? אני לא יכול לישון בלילות. איך התיאבון? אני אוכל, אבל בלי תיאבון. פתח את הפה. כן, הגרון אדום. הגרון כואב לי מאוד. התפשט בבקשה. הוא שכב על הספה, בבקשה לנשום עמוק. האם אני חולה מאוד? לא, דני. אתה יכול להתלבש. עליך לשכב במיטה שבוע ימים. קח עכשיו אספירין. חלק ג' תאונת דרכים. אמא, תראי, ילד שוכב שם פצוע על הכביש. הנה רוכב אופנוע בורח. אני חושבת שהילד פצוע קשה. רגלו שבורה. צריך להעביר את הילד לבית חולים. אני רוצה לקרוא לעזרה ראשונה. טלפני למגן דוד אדום. אני שומעת את ספירת האמבולנס. הנה אח בא. הוא מגיש עזרה ראשונה לילד. אני מקווה שמצב הילד לא מסוכן.